щоб я написала вашому ланковому, та йдіть уже грайтеся на вулицю». Раптом вона помітила, як змінилося обличчя смаглявої. Ніби та побачила за її спиною щось жахливе. Стара не встигла обернутися. Важкий удар поцілив якраз у скроню. Вона осіла в кріслі, Безтямно, немов краб, загрібаючи повітря руками. А тепер усі по черзі. скомандувала Лілі, передаючи свічник вовику. Той, аби не було так лячно, уявив свою галасливу бабусю, що хотіла повбивати усіх чоловіків, і, мабуть, його самого, і що з сили ударив. Тепер ти, наказала Лілі. «Ярославі!» Та затисла вуста. «Слабо?» – посміхнулася Лілі. «Мені не слабо!» – зиркнула на неї чорними очима Заріна, вихоплюючи з рук Вовика свічник. «Алінка!» – коротко наказала Лілі. Смаглява вдарила аж тричі, аби не здатися слабкодухою. «Лишилася тільки ти!» Знову звернулася Лілі до Ярослави. «Мене знудить», – промовила та. «Біс із тобою, але твоя частка найменша», – відказала Лілі, і вони почали перевертати шухляди. «Беремо тільки дорогоцінності». Коли скарби старої були знайдені і старанно запаковані у великий носовик, вони почули, як унизу рипнули двері під'їзду. «Треба втікати!» – сказала Лілі. «Вдаємо, що були у вовки, і біжимо на пляж. Усім весело! Це наказ!» «Тікаємо!» – заврищала Заріна. Вони вискочили з під'їзду, ледь не збивши з ніг доньку-двірнички, що поралась із шнурівку своїх стареньких черевичків. «Тепер розбігаємось аж до вересня!» – наказала наостанок лялі, і діточки розбіглися по своїх домівках. дочипов повз двері двірнички, лялі обтерла об неї свою закривавлену долоню. О десятій вечора Заріна ще крутилася у своєму ліжку. У вітальні горіло світло, мати приймала своїх численних подруг. Галас, музика, дим не давали заснути. І не тільки це. Під подушкою лежав згорток. Ще трохи покрутившися в ліжку, Заріна дійшла думки, що його треба позбутися, хоч би на деякий час. Вона тихенько вибралася з-під ковдри, натягнула свій сарафан, поклала згорток у відерце, Відшукала свій дитячий совок і непомітно вислизнула з квартири. У дворі вона присіла за кущем під старою розлогою березою і почала шалено копати. Коли вузька яма стала досить глибокою, Заріна поклала з горток на дно і так само швидко закидала землею. Зверху гарненько все зарівняла і руками нагрибла зверху піску, листя та гілля. За тиждень її відправили до Артеку. Але в місто Заріна так і не повернулася. Влітку батьки розлучилися, розміняли квартиру, а доньку відправили жити до бабусі у передмістя. Слід її Загубився.